Den episoden kommer med en advarsel, ikke fordi den er så veldig skremmende, selv om det Halloween, men fordi det dessverre er masse ulyder og knittring i baggrunnen, så dere må nok være litt forsiktige med volymet. Men nå som det er sagt, så lover jeg dere en knakende flott episode, så her er det bare til å sette seg ned, ta av underbukser og kose seg, for uh, dette er episode 2 av Supertec.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 For the glory of the emperor. Jason! Jason! Jason! You are almost a jibble sandwich. <laughs> You're right. That's my game. This place is incredible. Boom! ta ta ta ta ta ta og velkommen tilbake til Supertech. Jeg heter fortsatt Wii, og jeg heter Jokka. Vel, jeg vet ikke om lytteren vet at vi kaller deg for Jokka. Vel, det kommer så naturlig Jukka er meg, og jeg er Jukka <laughs> ja. det, må du, det må du bare få med deg ja, så, men har jo, Jeg har ikke egentlig kallenavn For navnet mitt er jo så kort fra før Jeg vet ikke om jeg har sånne Du podcast... har nok kallenavn Men vi var 14 da, og oppenleden får ikke høre om det <laughs> den, den, den sparer vi til en mørk Siste episode <laughs> Ja, den aller siste episode Så skal Jukka fortelle om kallenavnet Som jeg ikke husker engang Men det er sikkert veldig sånn Hemmelighetsstempler det er det. Eh, Men det var ikke det vi kom her for. Nej vi skal jo snakke om tilbakemeldingene vi har fått i, etter første episode, og jeg må si det var vært veldig kjekt å høre på alle de lytterne som har gitt oss eh, skryd. Du mener begge du Ja, begge to. De to lytterne som har gitt oss eh, litt skryd, nei mye skryd faktisk, og litt ris. Um. Dere vet ikke hvem dere er. Sette. Uendelig stor pris for dere begge to Ja, det er veldig kjekt Og det er jo derfor vi lager denne kringkastningen altså, Det er jo litt for oss selv For vi synes det er kjekt, Men det er jo også for å spre litt spilglede rett, In, rett inn i øregangene deres. Rett inn i øregangene Så, Vi vil jo bare komme med litt uh, tilbakemelding Både tilbakemeldingen Og det er selvfølgelig kjekt Å få mye skryd og, Men det er også viktig å få høre at uh, Det har vært noen tekniske begrensninger, altså med har så det her i et med en mikrofon teipet på et torkestativ, um, veldig enkelt, og vi, hadde, vi delte en mikrofon. Men nå har vi prøvd med et nytt system med to mikrofoner. Ja, og jeg har fått uh, SQD til Wii Uen, under mikrofonstativet, så jeg slipper å bøye meg ned. <laughs> Fantastisk. <laughs> du skal se hvordan vi sitter nå, det er ikke særlig profft akkurat, og det er ikke glamorøst, men... Det er litt sånn liksom Meguiber-stil. Det funker. Det funker. Ja. Hva annet uh, har folk sagt? Litt om språk? Ja, vi har jo fått mange leserbrev da. Så synes det er ganske vanskelig å med i svingene når vi øversetter titlene på spel. Om fikk også en telefon I fra Norsk Språkråd. Godest uh, Fritjof uh, Gudbrandsen ringte jo. Fritjof, du Fritjof. Han er mannen, folkens, som sitter på et kontor i Yttre Drødbakk översätta. <laughs> Norska speltitlar till norsk. Och alla gjort var med väldigt vi goda an i näringen rätt så säkert. Vi vill ju ha ett Så vi hade sparkade ut av huset, kronor och barn och två hundar. Jag hade fått han noll på gator rätt så säkert för det for fått at förutsatt med ska fritt översätta dessa speltitlar. Så det kanske mig. Nej, och fritt job. Ja. Den går till dig. Vi ska inte lägga opp i översättelse längre. Vi håller oss til engelsk. Färdig ordning. Det var ju eh det var ju det måste säga si, det var ju lite löje eller det var ganska löje och frit översatte speltitlar för kan ju vara ganska kreative. Till exempel på 90-talet så var det jo väldigt vanlig at, at de oversatte engelske filmer til norsk, alltså titler. For exempel Die Hard 1 blev kallt Operation Kytskrapa, som är ju helt hysterisk den översättelsen. det finns ju ett par goda exempel på det, men det skas ju mycket gör längre. För det är bara det är lättare för luttrarna att och vidare. Har det egentligen missväckt om og det var jo akkurat det vi fikk mest ris på uh, Og du er egentlig ganske glad i ris, Vida Om jeg være helt ærlig Ja, det, det er jo kjekt med ris uh, Både den, der, den typen du spiser Og den du uh, påserverter Nå <laughs> tenkte jeg på den du spiser jo i Ja altså, uh, på kolle i Ja, det det tør en annan kringkastning som ikke skal Sånne, Men, oss oss vi inte ska gå in på. Såna vi kan kalla det preferenser. Men låt oss hålla oss till spel. Vi håller oss till spel. Vi gör det. Då är en annan ting vi också snackade om något som på gott och heter uns verkloven dens rättighet Ja, uns verkloven och dens rättigheter. Det stämmer. Det är ju sant att vi kommer till att spiller av sanger og lyder fra tv-spill, og vi har selvfølgelig ikke rettigheten til dette. Men vi håper at eh, spilskaperne og spilselskapene tilgir oss, for med skal jo bruke dette materialet i positivt lys. Men vi bruker jo ikke dette for å rike. Det Nei. kan vi vel bare være helt ærlige på. Vi er ikke kringkastingstjerner som tjener millioner. Så dette er jo bare for hobbyens skyld. Og hvis det finns skapere som har lagt ut remixer eller sine egne verk på YouTube eller andre delingsfronter, så skal vi selvfølgelig kreditere dem med det. Jeg kan jo for exempel starte med å si at den introduseringssangen som dere hører i helt i begynnelsen, den er lagt for en remaster av Sonic 2. Den heter Sonic 2 Alpha, og den finns på YouTube. Det var det for tilbakemeldingen. Det var det, og nå kom vi vel over på nyheter. Rett på nyheter. Supernyheter Ja, då var det tid for litt eh, supernyheter, Joakim Vi må diskutere litt nyheter omkring eh, hva som skjer Ta de store linjer Playstation 4 har lagt en eh, relativt travelhøst bak seg Vi må ha hatt Metal Gear Solid, Assassin's Creed har akkurat kommet ut Til bl.a. kritik, Sånn er det vel ofte med de spillene og det som står på trappene nå, om bare dager, den 28. oktober til 1. november, er det Paris Games Week. Der er jo Sony ventet å ha en digre pressekonferanse. Det er mye forventninger knyttet til det. Og vi håper på å se nye spill. No Man's Sky. på internet om det faktisk blir lansert på messer. Jeg håper det. Har du hørt noe om No Man's Sky Week? Jeg har bare sett trailere og sett konceptklipp og det høres jo helt sykt ut altså, Størrelsen på det spillet Det er sånn, du skal kunne fly ut i verdensrommet Og så må du aldri nesten møte en annen spiller Fordi det finns så mange verdener Men jeg vet ikke hvor mye av det er sant Eller om det bare er sånn Jeg håper at det er noen sannhet Bak der Norman Sky snakker Ja, og samtidig så tenker jeg Hvis det er så svært og alt er tilfeldig generert Er det kjekt å spille det Det er det viktigste for meg Så jeg håper på denne messen At vi kan få et litt bedre inntrykk av hvordan det er ja, så slett er jeg Har du tenkt å kjøre bare noe med Sky? Jeg vil vente litt på anmeldelser mm. uh, For jeg er litt skeptisk, jeg tror de kan slå begge veier Og har vi jo en kjent spildesigner Sette David Cage Han jobber med et nytt spel. Det har kodenavnet Singularity mm -hmm. Håper vi får avsløringer, det blir spennende. Det, det var, var det de folk som stod bag Heavy Rain? Det er Heavy Rain skarperen Ja, Heavy Rain skarperen uh, Oppfølgeren som ikke har så god kritikk Men vi håper det kan slå til igjen Mhm icke om vi chef på uppföljarna det det sa ju. Kan man det var det en uppföljare det har vi. Ja ja ja det stämmer. Med hur det är jenter och hur det är ja. Juno jenter. Nu är vi med faktiskt med med ska vi visst, visst men ja. det er. men lyssnarna vet kan bli. Men med glädje så Singularity är alltid spännande så jag David Cage uh, jobbar med. Ja. Eller så är Medium Molecules sällskapet Big Little Big Planet. Kreative, anleddes eh uh, ganska schysst du får med et rart projekt som heter Dreams Og det ser ut som du Skaper drømmer, rett og slett Som et slags animasjonsverktøy Å dele med andre Men er det et spel? Ja, altså Spil, underholdning, opplevelse Og litt sånn som er noen mennesker Grunnen til at jeg nevner det i nyhetssendingen vår Er at det er også veldig uklart for meg Hva det skal være Det er litt derfor jeg gleder meg til å, å finne ut mer om Jeg synes det er veldig bra at uh, det finnes Forstatt folk som har en risiko I spillverden, og det er ikke bare Call of Duties og FIFA og skydespel som på en måte blir kvernet ut men det folk som faktisk prøver å, å gjøre litt andre ting ditt kreative og grensesprengende ting for hvis ikke så står jo spilindustrien stille Ja, så jeg liker veldig godt at det folk som, som tenker nytt mm. Jeg håller jo på med vr projektet sitt Sony VR, jeg testet det i lunsjpausen en dag på jobb en kassa hadde med seg VR-briller til Samsung-telefonen sin så jeg fikk se rundt i et rom på et sirkus Så jeg på scenen Sirkusartister uh, gjorde sine ting ja. Så snudde jeg meg så er det en gammel i kar. Salen er helt tom Og det en gammel i som står og vasker benkene Ganske vorsomt <laughs> okay. Det en bizarre opplevelse Følte det ut som du sto i, Inne i sirkusteltet Ja, jeg ja. sto der Det var, var veldig sykt Dette var bare en tek-demo Litt forskjellige ting Men får vi dette inn Og med interaktivitet på et vis så det var veldig kjekt, og det var en spennende fremtidmøte der. Men den, du, det, den teknologien du prøvde, var det Sony sine briller? Eller var det Nei, det var vel Oculus Rift, da, Rift sin ja. Samsung-versjon. Mm. Det var et samarbeid med ånden der. Jeg er veldig, veldig på VR-teknologi, for jeg tror bare det jeg har sett på YouTube och lest på artikler, så så virker det som at nå er tiden inne for at spel og VR smelter sammen til noe som faktisk er underholdende. Før så var det jo egentlig veldig begrenset med tanke på grafiken og maskinkraft som måtte T for å lage all den grafikken i samtid. Men nå er jo vil jeg, vil jeg si at det ser veldig bra. Jeg har ikke prøvd det selv men jeg er veldig spent på å prøve det. Ja, altså det nærmeste jeg kom før jeg fikk lånt dette sett i lunsjen. Uh, developer's Kids som sånn hadde fått taget det var jo simulatoren på Kvadder som du kaller kjøpesenter her i Stager. Mm. Ja, ja. Det det, ble du, du kvalm på den, eller? Amen Altså, jeg hadde samlet flasker fra båtsynker Jeg hadde fått handlevognene Vi kjører igjen av folk Så jeg kunne få den tider Og så de sparte meg opp til å betale for dette her Og det var ganske sko for det, altså Ja, nei, 90-talls VR var nok Bonn i bøtter Men uh, Det var det 20-talls VR, det er ha ja, Hakka møk, altså, det er bra Jeg tror det setter virtual inn i, i VR, altså Til å se nå ja. Eller reality her Det er ikke du Virtuell virkelighet Så blir det eh, på godt norsk uh, Til slutt når det gjelder Playstation Det vi tenker nå er jo Hva spill kommer frem mot jul Det var en liten sånn kort spådom der Fallout 4 kommer i november Jeg tror det blir fantastisk bra Jeg kan ikke tenke meg noe annet Så kom Star Wars Battlefront. frem til. Ikke prøvd betaen, Men jeg har lest veldig blandet tilbakemeldinger mm. Og jeg føler at det kan blir en generisk shooter bara med Star Wars klär. Uh, ja. Jag kan inte det. Eh ja, alltså av det jag har sett på internet så är det i storset är snöbrett på hopp. Eh uh, det ser ju ut som grafiken är ju fenomenal, det måste jag säga. Si, men hur står det förles i kampen? Det har det vet jag inte för jag har inte provat det. Uh, det ser ju underhållande ut, men jag har hört att det kun finns trebrett. Kanske det finns flere som blir på sånt nedladdbar till men det, jeg tror det er veldig viktig for EA å kunne krydre Og variere kampene Sånn at ikke folk blir lei av de tre bretter Eventuelt gi ut um, Tilleggspakker med ekstra karakterer Og brett Men det er jo EA veldig flinke til å gjøre Så, Season pass Season pass Sesongkort uh, Sesongkort er, er liksom det nye I, i, i spil Ikke det nye men hey, det, fritjoff, fritjoff. Sorry, vi skal ikke oversette Det heter season pass Season pass Gjør det? Ja Kanskje Ok, men sier season pass Ja, uh, Men det går gjerne å si sesong sesongkort Gjør det Jeg vet ikke Jeg, jeg er litt sånn uh... <laughs> Ok, kanskje men, ja. uh, men, uh, men altså, ja det, det er alt har å si på, uh, Om EA klarer å hålla kampene varme rett og slett Ja For ellers blir det forskjellig Det kan gjerne bli litt sånn si Battlefield Første mann som får det fartøyet som gjelder på den banen og koser seg, glugger hele meg nede alle andre, og det andre er det ikke fullt så kjekt. Mm. Jeg har jo sett noen løgnevideoer da, av Darth Vader og Luke Skywalker som bare går rundt og meier nede sånne soldater, og jeg tror det er litt løy, det er jo løy hvis du går rundt som Darth Vader, og så ser du en sånn en rebell da, som kommer de mot med en blaster, og du bare force-tjokker skiten ut da. <laughs> så ligger enig luft og bare spreller som en... Pinocchio, han spiller som Pinocchio så det finns jo løgne øyeblikk men spelet må jo kunne underholde deg tiden ikke bare sånne små kort øyeblikk kan oh, jeg avslutte av en fantastisk vits av Darth Vader <laughs> kjør, på, kjør på Darth Vader, si til Luke Skywalker I know what you're getting for Christmas this year an hour around Say look. I know what you're getting for Christmas this year. <laughs> no, I don't. I've felt your presents. <laughs> Väldigt bra. Den är uh, nog en slager runt skywalker Wars bordtyp. Que does QI på lan ja, uh, ja, ja, ja, det frågade QI, Det är det är show. Men men nå no. Nok til. Øve til Xbox-nyheter. Nå det alvorlig. Ja. Da jeg, skal jeg fortelle litt om hva som skjer på Xbox-fronten. Det første som har skjedd i denne uka er at det har gått litt reikt med salget av Microsoft sine konsoler. Men det er mest på grunn av en minsket etterspørsel etter Xbox 360. Altså det, dette betyr jo at folk kjøper ikke like mange Xbox 360 som de gjorde før. Det kan bety enten at folk begynner gå lei, rett og slett, Folk ser ikke behovet for å kjøpe en Xbox 360 og heller på Xbox One. Men, men det er jo godt nødt. Det jo, ja, det er jo for så bra. Er det men, ikke det? Det er jo ja, det er bra, men det spørs om, om folk ikke kjøper Xbox 360 fordi de har tenkt å kjøpe en Xbox One eller om de ikke har tenkt å kjøpe en i hele tatt eller om de skal gå på en Playstation. Det vet vi de ikke. Kom igjen, Playstation. <laughs> og eh, jeg tror det er trygt å si Playstation leder salget når det gjelder den neste generasjonen, eller den nyeste generation så har PlayStation 4 satt langt mer enn Xbox One. De har det, uh, men vi er jo nær til spill da. Er det noen store spill uh, på Xboxene? Ja, selvfølgelig. Uh, du har jo uh, multi som kommer ut, uh, som du sier Assassin's Creed og uh, Battlefront? Battlefront og Just Cause? Just Cause, ja, det Just Cause 3. Veldig kjekke spill, men det ikke, jeg tror ikke det er noen av disse spillene som kan Går i Xbox sin farvør Når det finns på begge maskiner Jeg tror ikke det er noen Kom til å kjøpe en Xbox One For å spille Just Cause 3 mm. uh, Spesifikt Altså hvis du må velge mellom Playstation 4 og Xbox One Og så har du lyst til å spille Just Cause Så er det sånn Ja, men da må du Xbox One Det er ikke noe sånn veldig Og så, ja det stemmer Lara Croft, uh, Rise of Tormator Det er noe rundt i den Åh, oh, de har fannet år før Oja, oh ja, det var det är en sån timed uh, den, den tits brutal alltså. Tits uh, exklusivitet på Xbox eh uh, ja, smartor tror jag. Nästa då. Kanske den kommer ut, det ska man finna ut uh, i november eller. Ja. Så uh, en drygt månad till. Så skal det få spela det på Xbox. Men visst du tränger en god grund för att köpa en Xbox One så er det självklart Halo 5 Guardians som är rätt runt hjärna. Den borde faktiskt vara ute på marknaden innan den tio kringkastningen når dokors öron. Ja. Vi spelade ju en del Halo 3 uh, i, i förtid och Ja, det var episkt. Det var Det var fasta kvällar där på nätet vi blev uh, tyckte relativt bra till. Ja, altså, det, det var faktiskt schysst att spela som ett lag och där hade med samlat ett bra team eh uh, och liksom vi var jo ikke de aller beste, men vi var ikke de aller verste heller Nei, nei, nei, vi må, jeg du, må. Mm. Så Halo 3 var nok eh, Toppen av Av vår Halo-tid eh, Halo 4 har Jeg nesten ikke rørt Og Halo Reach Har jeg så vidt spilt Jeg har duttet litt av Halo, allasse ja, Og, og Bungie-folkene har jo også hoppet, allasse Ja, det stemmer For de lager Destiny Som kort fortalt, de har spiller vært ute snart et år om med The Taken King-oppdateringen så de på en måte gjenoppfunnet spillet sitt den det er en del ting som ikke funker. Og de som lager Halo 5 Det er vel også ut med en stor patch nesten før lansering. Ja, faktisk... Eh ved lansering, så må du laste ned en 9 GB patch. Og det er jo ganske heftig. Og jeg har en sånn en veldig dårlig bondredd her i huset. Så det, jeg tror det hadde tog meg en hel dag å få den ned. Så jeg kan være glad for at jeg ikke skal spille Halo 5 med en gang, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Samtidig som Halo 5 kommer ut, så er det også lansering av Elite Hongkontrollen. Den nye Hongkontrollen til Xbox One Som er full av finesse Og uh, Dingelsebomser Spill samt <laughs> Ja et, et, et, Altså Du kan konfigurere den På veldig mange måter Har jeg hørt Men jeg tror den koster Et arm og et bein også altså. Ja han gjør det ja. Er det et par tusen kroner eller, eller noe i den <laughs> ja, Så jeg lurer på om det er verdt det Jeg har aldri, hørt, eller aldri holdt den Men Ja jeg skal ikke skue hunden på hårene. Eller? Nei, jeg ja, skal ikke skue hunden på hårene. Ja, men det er det jeg har av Xbox-nyheter. Skal vi høre litt om hvordan det går med god gamle Nintendo? Ja, og der er jeg jo veldig nysgjerrig på fremtiden. Det har jo nå vært kjent i stunden at de jobber med et selskap som heter DNA. De med mobile plattformer. Og Nintendo har holdt, har holdt helt tett, men vet ikke hva de sysler med. Annet att at det kommer noe Nintendo-relatert På mobil Jeg trenger ikke begynne å spå Det kan gå i alle retninger mm -hmm. uh, Men jeg håper det kommer nå Og jeg føler at det, det må jo komme i år um, Ellers så jobber de jo med NX Som er neste uh, Maskinen til Nintendo Om den ska erstatte A Wii U Eller om man jobber i samarbeid med den Det väldigt veldig usikkert uh, Det går mye rykter Lite som er bekreftet men han ska koppla andra Nintendo-enheter i samman. Han ska ett eller annat lurt, for han ska stå i stuor Men samtidigt så skal han vara fullt bärbar och han funktionen där. Mm. Så snackar man en en, en Super Gameboy Eye watcher. Ja, det bara se framöver. Det som jag syns det är rart med NX:en är att den kom den har lansering i 2016. Ja, ja, rätt, altså, det är 4 år efter Wii U. Jeg har du frågat hur år? Ja, ja, nej, juon tillägg. Tiden flyr alltså, men jag känner att We Jun är liksom den har inte tatt av. Inte särskilt smässig. Nej. Han har innehåll. Han han har bredd. Ja. Gode på god på spel, men folk köper den inte. Ja. Folk eh, var väldigt förvirrade så var folk väldigt förvirrade i början om detta var en We tilläggs enhet eller om dette var en helt ny maskin For det namnet liknande sånn. eh, Men det är också med at konsolcykler har som regel Stemt med hverandre Sony, eh, Sega eh, Microsoft eh, Nintendo har liksom gitt ut maskiner Nok så samtidig Men nå kommer NX'en Egentlig ikke så lenge etter at eh, Xbox One og Playstation 4 Kommer å merke det Vel sånn, relativt sett så, Og disse maskiner er liksom Nå begynner de å, å ta av Men Wii U'en den har aldri tog av så nå kommer NX'en midt oppi der så det blir liksom en sånn, ja, jeg vet ikke helt hvor han passer hen inn i syklusen. Altså, jeg vet at A.J. Uh, Aonuma, eller hva han heter, han jobber med neste mm. Det skal komme av 2016. Han har lovd så langt at det skal være på Wii U. Så hvis vi en sånn dobbelt uh, utgivelse, som det var av uh, Twilight Princess på ja. GameCube Wii, ja. så tror jeg kanskje nx en tilläggsenhet. I alltså spelmekaniken när du har i stuor dig. Så då pröva Nintendo att stå på tre ben? Anten tre ben eller att detta är är den som kopplar 3DS och Wii U och TV sammen Ja, för det vet Nintendo, nej Sony, de och det har snackat om VR-bröllena sina. Så ska det vara priser som en ny konsol Stämmer? Alltså de har ju sett konsol som är VR. Ja. Kanskje Nintendo har funnit en helt ny möda att satsa på. Og dette er deres uh, konsultillegg For de som ønsker det Vi får se uh, Jeg hørte også at Dette var en, jo en vits I IGN sine lokaler At NX'en skulle ha Industri-ledende chips altså, Men da begynte du å snakke om Doritos Og Kimse og, og, og, Kims og sånn. Men dette er citat sitat Fra Nintendo sine At NX'en skulle ha Industri-ledende chips Men de snakker jo om uh, mikrobrikker Ikke det du putter i kjøpnen. Nintendo er nadige. De putter ingenting i industrilederne i sine produkter. Men de har jo sagt det nå, så det er jo litt rart. Ja, men det er de som er industrilederne. <laughs> ja, det kan jeg. De... De var liksom ikke 2015, 14, 13-gelendene. På et tidspunkt så var de til, kanskje industrilederne. Ja, ja, og det var jo planleggingsfasen. Ja, og <laughs> det er en stund siden. Nei, men... Det er jo kjekt at Nintendo ikke gir opp og og liksom prøve å, å være innovative. Det setter jeg pris på. Uh, men jeg håper at Nintendo får det til. Jeg, jeg prøver å ha positiv innstilt, selv om jeg, ikke sånn, jeg spiller ikke Wii U-en flittig. Uh, men jeg, jeg, håper, jeg, jeg håper at Nintendo er jo et kjekt spilsønskap. Og nå har vi jo en ny sjans i denne uh, episoden. Denne episoden her kom ut rundt Halloween, uh, alle helgens aften, mm. uh, på Nintendo Wii U sin e-shop, uh, så kan du kjøpe Resident Evil 4 Wii med play, det berømte Playstation 2-tilleggsoppdraget uh, og laster denne mange mener jo det er et av skrekk-sjangerens beste spill um, da kommer også Project Zero Maiden of Blackwater lanseres nå, fått relativt gode tilbakemeldinger, så jeg tenkte kanskje vi skal ta og snakke litt om skrekk-spill på denne årstiden Nice of you to say, but you all know, plenty wrong with me. og rundt alle alle helgensaften. <laughs> Vi skulle diskutere litt <laughs> skrekkspill. Hva skrekkspill har du spilt, <skrøk> oi? Vel, jeg må tenke en gang om det er... Altså, før i tid så var ikke skreksspil så veldig skremmende, altså når du hadde sånn grafik. Men når du begynte å få tridimensjonale spel som Resident Evil 1 for eksempel, da begynte jeg bli skikkelig redd. Det er jo PlayStation 1. Ja. Det er jo 20 år siden... Ja, för det, det var det var da, på då på mode skräcken verkligen kom in i TV-spelvärlden och du faktiskt ble rädd där du satt med kontroll för det är en ting en ting med med skräckspel är ju alltså med själv med, med du ser en film så är du ju rädd men du styr ju inte handlingen men Nei, filmen bara snurrar går. Ja, ja, den går. Så hvis du gömmer dig under dynan så så går det vinnande parti över. <laughs> ja. I is krekswerl så är det ju du som är utsatt för uh, detta horrible som eller är en man motosag eller om det är ett spökelse så er ju du i i farozonen det är ju det som är käckt det är det ja og det, som i Resident Evil så är det väldigt svåvar han har lite ammo du kunde nästan inte save vad att finna skrivmaskinsbläck <laughs> skrivmaskin bläck och <og> skrivmaskin <laughs> och zombier och hundar med rabies så gud an vet vad är ju detta talig Mm. Hele veien Jeg husker en gang i starten Så går jeg over et lig Jeg passerer over, det er litt uhyggelig atmosfære Så jeg er litt anspent Og plutselig så reiser jeg ikke enda seg opp <laughs> Vi betaler <plutselig. laughs> oh, Jeg tror jeg må ha hilset med noen her ja, nei, det, det, Jeg synes at uh, Resident Evil hadde I, i bunns Før tid så handler det mye om skrekk Nå er det mer en action-serie Det er ikke så mye som skremmer meg Nå lenger med Resident Evil Ja altså. Jeg får Resident Evil 5 I samarbeidsmodus Ja, med Chris Redfield og Shiva i, Som springer rundt i Afrika Ja, det var kjempekult å spille de sammen ja. Men de var jo aldri redd Nei. Og tror litt av det er at skrekspill Skal du slå av lyset Du skal ikke sitte der med kompiser og ha brus og chips og, og hygge deg Det skal være intens og det skal være deg å spille mm. da, da har jeg hatt livreddet i tider Hvis du ikke er redd I et skrekspill Så er det noe som ikke funker jeg har faktisk Spel i min katalog Som jeg rett og ikke Har begynt å spille Fordi jeg liker Jeg, jeg, jeg vet at det kommer kom til å være En ubehagelig opplevelse uh, Og det spille, Det ene er Silent Hill HD versjon som jeg har lånt av deg Joakim ja, <laughs> Og den andre er The Evil Within Som jeg fikk av min bror som en Bårdstagskrålstrø julegave og jeg har hørt at det er et veldig kjekt spill uh, Jeg har bare liksom ikke Det koster en del for meg Å spille et skrekspill må liksom Jeg må virkelig sette meg ned, Og så må jeg tørre å sette det på Jeg har liksom ikke, ikke helt hatt behovet for å gjøre det Nei Og, og litt triks etterpå Jeg har i bunka med, med Donald Bladder Og, og sit <laughs> situasjonskomedier og, og slår på lys Og har noe som nullstiller nervene med Før du skal legge deg Mm. Vad fattar syn på? på Kanske jobba fritt når du ska sova. på. Det er nog inte bra. Nej. Men kan är då, vilket är du har spelat? Som var sjäkt att spela som du gärna kan anbefalla till ja, är det er disse alle helgens tider. Vet du vad? Jag har hört väldigt många bra ting om Eternal Darkness. Eternal Darkness. Ja. det er et spel på GameCube faktiskt. Okej. Okay. Ja. lagt av Silicon Knight som mycket ska ta helt fel, men det, det som jeg har hørt er bra med det spelet At den utfordrer deg På litt andre metoder Det at den For eksempel skjermen og grafiken Kommer til å vrenge seg så, altså, Nå snakker vi om hjerneknulling slett. At du er helt sikker på kanske som skjer på skjermen ja. eh, Fordi i handlingene så blir jo Personen på en måte sinnssyk og det ser du blir reflektert på skjermen At det plutselig går, blir skjermsvart Eller at eh, kontrollen blir snudd opp ned og du, har stutt og du mister kontrollen om karakteren der, Og dette blir jo Det er jo liksom en litt sånn sjekk mekanikk da. Wow, det er jo ja. altså veldig psykologisk vondt Men, men virkningsfullt ut Ja, men det er egentlig alt Jeg vet om å spille um, jeg, ja. Ja, Du har spilt, har spilt Så vet du jo at du liker godt Resident Evil 4 Ja det... Som jeg ikke har spilt Kanskje du ska kjøpe av det Nå som er på tilbud Kanskje, men er det, er det skummelt? Eller er dette allerede godt over i action? representativt. Lite skummelt, men ikke, det är inte ett horrorspel. Jag vill säga si det är actionspel. Självklart det är sekvenser der de på något måte roar han helt eh och på något går lite bak dröttarna. Til men det det det är nog inte sån du har våben så förr jag alltid lite trygg. Det är inte sån du springer runt med en hammare. Jag tror det är en del av det att vara rädd handlar om att ta fram dig kontrollen. Men i i Resident Evil så har du som regel alltid et handvapen eller ett vapen med dig. Så du föler dig som du har lite makt. Han och ställt med vänta ja, kommer en. Ja. Men uh, i det de kallar for överlevnadsspel uh, som Slenderman och Think about we not, Ja, alltså där det tar de ifrån dig alvapnen dina Og du gjør at du gör att du föler dig maktlös och det er en sån en effektiv mekanik i i horrorspel ja. ta ifrån dig uh, Ta fadig kontrollen Ta fadig våmner Så er du jo bare en, en, en Maktesløs sau Som er klar for å bli slaktet Grusomt. Grusomt Ja forresten Det finnes Jeg tror det finns kjekke skreksspiller ut For eksempel Until Dawn uh, Du har ikke spilt det Men det ser veldig gøy ut Har du kanskje hørt om Until Dawn? Bare så vidt Er det, det Playstation-spillet? Ja, det er nytt Playstation-spill ja. Det handler om å ta valg Så er det en gjeng som liksom befinner seg i en hutte har ja, sentennings sånn uh, ja. skrekkspill uh, og det, det kom kommer ut av intet det ja Ingen hadde hørt om det eller forventet noen ting Og så ska det være bra Ja, jeg tror faktisk det är ganska underholdende Og det handler om, altså de spiller litt på all disse klisjeene det är en sånn tenåringseng som kan gjøre det oppe i fjellet liksom Ude eh, i hyttet i heien Og, og, og, og så liksom så, selvfølgelig så mister de kobling, Eller de mister Telefonkontakt te te Telefonkontakt Og altså alle sånne ting skjer Og så dör de en etter en Men du kan være med å avgjøre hvem som dör hva tid på hva så det er jo litt kjekt at det er en spel med mange forskjellige veier å gå Kanskje jeg vi innvise dere i det, rett og slett Ja, det er rett kult, det Men folkens, uh, gi oss gjerne tilbakebeldinger kan spill, spiller dere nå? Altså, skumle spill Skumle spill Skrekspill Gode Velkommen igjen til Førebels utarbeiding I dag er det Wii tur i sitt forslag til en spil i det. det? Jeg vet ikke om jeg vil kalle det uh, jeg, jeg har ikke liksom et helt spel, det er mer et spiløyeblikk jeg har sett etter. så eller som jeg føler hadde vært kjekt å spille og altså, ser for deg en slagmark ja. en svære slagmark ok, la oss si at det er med hester og buer og skjold og sverd uh, ikke maskingevær og tengser uh, fantasy i verden eller? ja, fantasy i O du er selvfølgelig generalen O så er du på din, sant? Og alle ser forventningsfullt på deg Og du rir frem under baget Og så har du 3-4 setninger som du velger mellom For å starte talen din da. Dette er den siste liksom, kamptalen For å hause opp folk og få det gire Og gi de litt kamplyst og blodlyst For de skal vinne ja, Du snakker Braveheart da. Ja, det er litt Braveheart rett og slett for Braveheart, skråsteg uh, Independence Day, talen skråsteg uh, Ringende Serre men du velger en setning Og det er ikke så mye nå lenger Jo, Pacific Rim har også hatt en veldig bra en Men uansett Du velger en setning, sant? Ja. Så, så sier du den, og så blir folk litt sånn gira Og så kommer det neste setning Og du må jo selvfølgelig velge setninger Som kommer etter hverandre, som gir mening Ja, så det ikke bare blir Viss vass ja, Hvis du sier viss vass, Så synker på en moralen i troppene dine ja, så du du startar på mode sekvensen med att ge en väldigt bra tale, så förlyder kan säga si det riktigt på flere måder. Mm. Men allt måste vara logiskt. Ja, som du skönar. Det är små du startar, det är lite sån tell-taleaktig att uh, du väljer vissa meningar som har en konsekvens da. Men Vad är det? Det hur alternativ har du ställt gjort? Bäller så du får du, har, si du alltid har tre valg Ja. Eh, och så du väl på den ene så får du trenyere valg, men det må følge det første valget, om du skjønner. Jeg ser for meg litt sånn L.A. Noire, ja. intervjueteknikkene ja. på flyten, du må ha magefølelsen. Ja, rett og slett. Du må, du må lytte for få skjønne hva var det jeg sa nå, og hva er naturlig å komme videre, sånn at det, det blir en sammenhengende tale da. Men hvordan uh, utspiller dette seg, altså Edens uh, kino-scene? Jeg ikke er det är såi cinematic. Alltså det är bara törr text och det väldigt mycket så får du en filmsnutt lite bara. Eh uh, nej, du du ser ju självklart att karaktären den rör framme den vågen. Nej, alltså det är stemmegiving och det er, det er bevegelse. Och allt du säger välger den riktige setningen då så så ser du också bevegelsene och du ser blikket till disse soldaten din. Så allt sker i samtidig. Och der, därför må du reagere fort for det, hvis du nøler for lenge og altså, se for deg at du er på kampen og generalen blir rundt som en idiot og ja. ikke vet hva helt han skal si selvfølgelig blir du, mister du eh, moral så du må ta riktig avlyse og du må gjøre det fort Men har, har timing noen å si her? Kan du gjøre det for fort? Gjelder det å time? Ah, <laughs> ja, kanskje det Kanskje det skal være liksom en sånn en type meter som går frem og tilbake ja, Du må akkurat si det akkurat nå hesten den steile ja. eller ja, det cool. <laughs> ja, ja. men dette er jo bare det aller første som skjer. Dette var en liten del av spillet og. Eh dette er bare for å få det i gang. Ja, det en veldig bra sekvens. Ja. Og så må du jo du ser fienden foran deg og du ser hva formasjonen er og du må svare med den riktige formasjonen. Si at de uh, altså, nå kommer på en litt sånn strategi strategibit inn i spillet og stan standsaxpapper. Ja, för visst de har buskyttrare så måste du häst må eller scholl. Eh och visst kommer mot dig i en eh, V-formation så måste du kontra på den riktiga moden. Så det var ju generellt sett viktigaste ögonblick i en eh, Nöjercert Quick Time Event med fler utfall än F eller inte alls. Vi hade men i på det så er det eh uh, samtidig uh, for du gjør en og du endrer formasjon der og då for uh, det skal ikke være sånn at det, det, fienden har alltid den samme formasjonen. Og så så neste del av spillet er at då rir du mot fienden og du trykker en knapp for å liksom si bye my come on. Oh. Sand? Og sant och sant alltså är du bara liksom da er, da er då är du främst då är du rir självklart i foten sammen med soldaten dina för det är sån en god ledare gör. På Skottland. Gotland sant du bare, så, og så rir du sant och så trykker du en knapp en gång du trycker den knappen så ger du ut ett kamprop då og det du har en sån en moralmätare. Ja. Så, uh, så du må alltid hålla moralen uppe. Um, så kan du kanske boosta med flagga eller hvis du har et skjold eller, Så heiser du den i innimellom Sånn at troppen din ser deg Og når de ser deg og du ser at det du skriger ut Så blir liksom et, et kamprop da så, så får folk fortsatt troen Og de øger sin kampevne Er dette en automatisk Gjør du det rett så vinner du Eller er det en slags For hver gang du treffer noe riktig så øger Oddsen i din favor Enheten minne blir x prosent sterkere Inne i spillmekanikken her ja, det blir lite som en uh, som i World of Warcraft eller i rollespel där du buffar. Jag menar du, det kan förstås. <laughs> du ger soldaten dina extra styrke eller extra evne. Du höjer dig. Du höjer dig rätt ut sagt. Du ja. hjälper dig. De. Så detta handlar om att leda tropperna dina och hjälpa tropperna dina fram mot seger. Och det som är kjekt er att du själv skal delta i kampen. Men du alltså du måste samtidigt samtidigt så det det er en slagmark, det er kaotisk plutselig så får du, det kommer en løpegutt, så sier han vår venstre flanke holder på å falle sammen, og då må du ri mot venstre flanke og se hva de holder på med, og prøve å hjelpe dem, sånn at du ikke mister den eh, siden så du er jo en litt sterk karakter siden du er på hest, og du, du kan ju liksom slå denger folk men du er ikke en sånn en superhelt. Du kan fortsatt dø, og du kan fortsatt drepe dine egne soldater. Så jeg handler om å både være en god spiller som kan kontra, parere, litt sånn, da tenker jeg Batman Arkham-aktig eh, kanskje Assassin's Creed-aktig spilestil, der du liksom hopper fra den egne motstanderen til den andre, ja. parere, kontre, bruke skjold, men Altså, du kan også stikke ned din egen soldat, dessverre. For dette skal ja, være... Ja, det er bra. Det være kaotisk. Det skal være kaotisk, og du ser litt av, litt av dere sinnssyke slagmarkene, altså, hvor kaotisk og gale det er. Men samtidig så må du holde hodet kaldt, og redde og hjelpe soldater som er liksom... Kanskje... Hvis du holder på å miste en side, eller du holder på å miste kontrollen, så kan liksom komme som et kamprop, og sånn... Og du sier... To me, brothers! Eller for ja. uh, Rohan Så er det folk liksom samler seg rundt deg da du kan uh, på en måte uh, Kalle folk tilbake og sende deg ut igjen Og sånn fungerer kampen At den bølger litt fram og tilbake Du må tenke kjapt Og så har du kanske muligens en bosskamp uh, Hvis du møter Generalen og til en Før det kommer så ja. Så har jeg en var jeg bare må spørre Gud <laughs> ja, okay. For nå <laughs> så i starten Men jeg har sett mange gode eksempler på Nintendo Sin remote som de bruker Veldig positivt med bevegelse ja. Han har også en egen høytaler Og denne funksjonen finnes På Playstation og Xbox Du har til og med mikrofoner så fanger opp hva du sier For å få til innlevelse når du hever knyttneven i Vera, klarer du angrep. Skråder heva kontrollen. Hører du liksom skrik i den der innebygde høyttaleren i kontrollen for å gi deg et hint om hvor det er henne? Kan du få i deg stemmekommandoaktivering for å kjøre detta? Nå tenker du på responsen eller tenker på lyden i fra spillet? Ja, bägge ja. det då. Så ville bruka alltså extra funktioner för att göra det lite mer realistiskt och få den innelevelsen. Ja, ja, det det är uh, mer en bonus. Eh, uh, det kan vara schysst uh, liksom få en extra innelevelse, men jag vill nog sørga för att spelmekaniken är 100% och vi vi med har tid så lägger vi det uppo som möjligt valg uh, tilläggsvalg. Ja, eh uh, det blir lite sån um, lite sån så um, mass-effekt på, på Xbox 360, der du kunne bruke Kinecten, men du måtte ikke. Ja, du har prøvd å lage stemmestyring har du ikke? Av, av enheten den? Ja, det stemmer. Du kan, styre, du kan gi kommandoer eh, via Kinecten. Ja. Eh, jeg synes det fungerer en sånn halvveis, men til slutt så bra så slo Men eh, det er jo interessant at de har prøvd. Ja, så det kan jo være et valg der at du, ja. hvis folk har lyst å gi ordre, eller å heve sverdet sitt ved hjelp av kontrollen, så kan det være et valg men eh uh, inte är absolut folk måste göra det. Och så kommer det in på uh, alltså slutkämpsboxkamper man också det. Boxkamper. Eh och det, ja, ja. uh, det måste ja, du, själv er det kaotiskt och det är inte alltid den uh, motståndaren faktiskt går ut på banan. Men la se han gör det då så går det så, og da blir det en duell og du ser at han rirer mot deg og han må ju trolle litt ekstra sånn at det blir en ekte kamp og hvis du faktiskt klarer å beseire han da så kan det jo være at uh, at du de mister uh, den andre herren moralen sin og de gir opp ja, du, du trenger ikke beseire han, du kan velge å ri andre retninger eller la han styre han med sitt ja, det blir altså enten så tar du og hogger håret av slangen eller så velger du å, å slå strategisk og gjør kål på herren hans på en en annen måte som også gjør at De mister moralen og de stikker av da. Så her finns det ulike måder å, å vinne på Så det, det er et action-spill, men Med tydelige strategiske element Ja, altså det, det finns spel som har litt av den samme Litt av den samme mekanikken Ikke Hyrule Warriors Jeg mener, Dynasty uh, Warriors Der også spiller du ja. En general Uh, men der, der føler jeg at du bare meier Folk i øst og vest Og du har magi Så det blir litt, sånn, det blir litt for overnaturlig Og litt for fantastisk uh, Jeg har lyst til at du skal føle en, At du er knyttet til dine soldater At du ikke vil at de skal dø ja. Og at du ikke er en overnaturlig uh, Person da, Men du faktiskt kan dø selv Hvis du dør Så blir herren din også utslettet Så du må liksom ha litt frykt For å ta deg her. Det som en fantastisk kul i det. Um, Hætet Svitli. Er det et kjent univers du mest skal sette etter? Ja, eh, Ringenes Herre ser jeg for meg. Uh, Argon kunne liksom gjort det bra der. Som uh, at du spilte oh. Aragorn. Å, oh, Thor and Oakenshield. Ja, eh, eller... Som spørsmålet er en stygge kvideokken. Han er grimm, altså. <laughs> ja, han er stygg, som han. Oh, <laughs> uh, jeg så ikke godt uten å sitte på han der, så. Han har et sånn ansikt Som kun en uh, mor kunne elsket men... nei, Ikke hun lang jeg, jeg, jeg vil ikke si mor Men, ikke, uh, men ja, det har du uh, Mitt spilforslag uh, Jeg hadde likt å uh, Hatt en sånn sekvens For jeg tror det, det hadde vært kult Å lede den her på den måten Å tenke både uh, Altså at du må sitte i fingrene At du slåss bra Men du må også tenke strategisk At du må kanskje Plutselig skiftet formasjon Eller du må bevege deg rundt på slagmarken Eller um, trekke deg tilbake Så en blanding av uh, hack, Det er ikke hack and slasher Men det hører ut som i de barna ja. Men med en, med en twist ja. At det, det er strategisk også Så kanskje Noen vil uh, ta dette spillet videre Så får vi se det om et par år. Take it away <laughs> Nei, jeg, jeg tar den vekk Jeg tar Ja, da er vi tilbake i Kostalgi-Jødna, og den gangen så er det Joachim som skal fortelle om et koselig spil, minne. har du klart for oss, Joachim? Åh, oh, i dag skal jeg ta dig med en, på en reise tilbake til mitten av 90-tallet, kanskje. Um, jeg skal snakke om Quackshot, Sega Mega Drive. <laughs> ja, det, det har jeg også spilt uh, ganske mye, faktisk um, ikke så lenge siden, så... Hadde vi retro-kveld her i stuen min Og så runna runda vi Men hvordan eh, var det på Å spille på 90-tallet? Altså først, bare for å si det Når vi runda det på retro-kveld ja. Det er første gang jeg runda det spillet Det er vanskelig Og, og jeg gikk til det aldri Jeg hadde jo ikke pengene du kjøper Det, det kostet 800 kroner 800? Ja Jesus Innespill. Yes, no Nei, altså, Før i tiden så kostet det Spill vanvittig mye Men det var vel på grunn av alle kassettene kanskje, altså 800 kroner for, uh, for meg den gangen det var en umulig sum å komme opp med så, så det vi gjorde med en kompis Men gikk og leide det på videoverden ja, det gikk han å leie spill ja, på, på videoverden, det stemmer ja, jeg tror det var 50 kroner i døgnet akkurat som en en film mm -hmm. det kunne man ha råd til og han hadde jo flyttet vekk fra meg da. en halve mil cirka så reiste jeg ut og besøkte han så så vi øvrige sånn Vi snakket om Tuden nå Ja, men, ja vi snakket om Tuden <laughs> Det var gode minner, altså på Marirom <laughs> Ja um, Og vi leide det spillet og gjerne fra fredag til søndag Og spilte og spilte og spilte Og om kvelden og øynene hadde krysset seg Og kolen var opp, Og det var ikke snakk om å få til noe Så vi trykke på start Og så bare slo meg av tv -en. Ja men Konsolen sto på Ja, stemmer For du, måtte, du kunne jo ikke miste det punktet du hadde kommet til. Det, det, det fanns jo ikke så mye sånn, Det var ikke vanlig å lagre Spelpunkter på den tiden Nei, nei, det var ingenting nei. I beste valg en kode du kunde skrive ned Og da fikk du sjelden ekstra liv og sånt med deg Men altså, hvis du spilte dette spillet Hele kvelden, det betyr jo at dere Spilte, gunna Startet på ny, spilte, gunna Startet på ny ja. <laughs> ja. Og da er det sånn at progressjonen som altså Jeg ble god i de første nivåene Av verdenene etter hvert mm -hmm. Og vi lærte oss å finne ekstra liv For vi måtte ha med til de mer utfordrende bitene på slutten. Ja, og musikken var jo magiske i det spillet. Og det var sånne rollespillelementer. Du måtte finne rett nøkkel og gå og reise til rett verden og ta ting i rett rekkepill i hvert fall. Du var ikke så stødig i engelsk når var ti år gammel. Du var en kul mekanikk som vi, vi styrte litt for å være nøyda etter. Vi satte gjerne en var jo med. Det var andre også. Ja, og foreslo hvordan vi skulle gjøre det, en stor diskusjon gående på dette. Ja, altså, når vi spilte det nylikt nå, så synes jeg fortsatt at det var et utfordrende spill. Uh, det var vanskelig. Du reiser jo ja, til alle ja. verdens hjørner, og så bruker du forskjellige ting, litt sånn rådespillaktig som sier. Ja. Altså, du får et der, og det kan du kun bruke for å komme deg gjennom en vegg, uh, og han, Donald Duck, han har jo sånn, hva kaller du den sånne du bruker på toalettet? Det er en sånn rørlegerplugg. <laughs> rørlegerplugg? Finns det ikke noe ord? <laughs> jo, det finnes et godt ord. Jeg husker ikke hva det Ja, vet hva jeg mener. Det en type ting Timber, som... Pinnene med en sugekopp. <laughs> ja, en sugekopp. Inne. Det er jo hovedvåbnen til donut. Ja. Men så skyr den også sånn tyggegummibobler, og så skyr den også mais. Ja. Og det... Det, ja det er litt sånn kult, faktisk. Ja. Det er sånn tidlig rollespel-elementer. Og så det at du har en... Du kan se, oversiktskart er ja, du faktisk velge brett. Og du må velge rekkefølge. Du skal få en gjenstand i ett brett som skal brukes midt i mm. et annet brett. Ja. Det er ganske rart, fast ikke kommer du ikke videre. Ja, så, så Quackshot var litt sånn uh, forut for sin tid, rett Ja. ja. Universet er jo magisk, altså. Hvis jeg ikke leide tv-spill når jeg var på videoverden, så leide meg jo en, en moviebox. Så da var en, en videospiller i en koffert. For meg er jo ikke videospillere i hemmen så legde vi jo eh, de samle episodene av DuckTales Ja Det var knallkjekt Det er jo DuckTales-verden dette her foregår Ja, du, du treffer jo Ole Doldroffen Og Langbein er der inne Svarteper Svarteper, ja, jeg stemmer ja. Jeg husker at de kunne spise chili ja. Og hvis spiste mange nok Så klikker det liksom sånn vertikalt Foran Donald da. Og så begynte han å springe og bare liksom Slå sånne tornado-knyttet ned foran seg så, Og så bare meier han ned Alle disse svarte perene foran seg Ja, da var det jo overbindelig <laughs> ja. Så det var jo litt sånn løye At, at de, de også spilte på Han Donalds eh, Sinneproblem da. For Donald har jo temperamentsproblem Han har et alvorlig temperamentsproblem <laughs> Å, å lese litt eldre Donald bader Det er en ganske krasse venn altså. Han er litt sånn der med Mannsjovanistiske og som helst for å, å gå på Balletten med Dolly <hå> Så bra, han ble for gitt Han godeste Donald i en sykoanalyse Her på quizten Men tilbake til Quackshot da <hå> <hå> <hå> Ja, vi snakket om spillet Han skal ikke forvile oss i, i Donalds syke sin D Dette er ikke Donald-gjørnet, dette er kostaligjørnet Hva var det du skulle si om Quackshot? Eh, i sista brett då. det är en sån labyrint och det är helt kärt du ska gå. Och du hoppar på plattformer som är osynliga. Vad det var en fantastiskt svårig brett, helt omöjligt att bomma på ett enda hopp. Mhm. du ska upp i taket den enda utgången. Ja. Det bara när man väl spelade i samlingar så är det värt det när jag var liten. Men när jag spelade det steg och du fann den och var ja. Och så tror du, du tänker bara, du har svettad och men banan kanske lättare. <laughs> jag tror det var någon ukvämsor i luften där. Ja. Om var en helgäng och det var vel bare mig och dig som gaddar prøver For 30:e gång och och klara det nivån. Mhm. Så tror du det i mål? Och så går du ut en port, högt upp i ett fjäll och under dig är det bara en djup avgrund. Väldigt inne i en Jones har jag tycks faktiskt. Ja, väldigt. Ja. Och då måste bara hoppa och så måste lära dig hur det syns inte plattformarna där. Och klarar du det så ja, då du på dig en fra start Utilgivelig egentlig det spillet ja, det Men sånn var jo spill før i tiden Utilgivelige ja. og, og, Men det ser jeg nå at Det er på vei inn i en sånn Hare retrospill Eller de nye spillet men de kjører Den klassisk stil at dør du så dør du Og du må være Du må ha på en måte kontrollen til, I fingerspissene For det handler om presisjonsspilling Ja og, og du gjør de første halvpartene Bretter så mange ganger at du vet hva fienden er da før de kommer Ja så, Altså den her pistolen som skjøyde denne pluggen ja. Jeg skjøyde jo den Og så bevegte jeg meg litt i sies Sånn at skjermen flytta seg Og der dukte fienden opp akkurat i, i pluggen min <laughs> Altså alt var teimert til sekunder altså. Det å være gamer før Det krevde litt andre ferdigheter Enn det, de, enn det folk har i dag For folk, spillere i dag Blir jo holdt i hånda veldig, veldig mye Ja, ja, ja Og det er jo forståelig det altså det skal ikke være ballehardt, men inni mellom Så må det være ballehardt Det er jo ja. kjekt det Og der var Quackshot godt, for det var Det var ikke ulogisk, det var helt greit Uten av den siste hoppet Høysynelige fikk ingen splatter <laughs> Ja det Men det er jo noe med Når du, når først, uh, når du fikk runde Quackshot nå, etter 20 år Kanskje? Ja, altså det der var forløsende Det var en livsoppgave som bare plutselig uh, Eufori kjulte over meg Ja Beklager at det skjedde i din sofa, men det var deilig Jeg tørket det opp etterpå, skal jeg si. Men, men okay, uh, ja, altså, nei nice. Jeg snakker bokstaveligt, og Jeg vet ikke ja. hva jeg snakker Nei, det var så, så bra og... Nei, ikke bokstaveligt, Bilidlig. Bilidlig. Bilidlig. Bilidlig. Så bra å kunne vært med på en sånn En uh, revolusjon for deg Joakim uh, Men det er en stund siden vi har et Retro kveld, kanskje vi skal ha det igjen det, Og det jeg har lyst til å få tag i den neste kveld Er jo et annet godt minne i Fra Crackshot-tiden Og det var det sette av TV TV-gott Husker du de gotte på sånne? Ja de Det er svindyr du, Som har ikke ofte klart å masse meg til de, altså. det, de jeg, jeg, jeg tror ikke de finnes lenger Det var sinnssykt ikke det, Hånd på med TV-gott Ja det jag hade jag snackade på. Det har du liksom masse, Det var många rara ting och snickerpinnar. Jag tror det var lite bamsemums och. Det var bamsemums. Det var så altså bamsemumsens spädepinnar så. Mm, ja. Så kanske till nästa retrokälls får vi ta igen en uh, TV-godtpåse. Åh, oh, det hade varit ett bra. Men skal faktiskt hålla oss i Anneby for här kommer nytt segment och tror de flesta känner nog igen dette lille ljudklippet. Velkommen til en ny sektion som har valgte å kalle For din de nadige Det var jo faktisk Wiesen i det, og han er en expert på dette område. Han vil betala minst mulig om noe i det hele tatt for spillere sine ja. bare, det, er en poeng, det er ikke sikkert at folk vet hva nadig betyr For, jeg, jeg, for meg så er det et relativt nytt uttrykk Du er den første som har brukt ordet for meg Og en nadig? Ja Gjerrig ja, ja, det er jo bare så folk vet det Ja, som ønsker åtte ja. Som gjerne skruer mykdykt da ja. men, men, ui, han er jo ikke bare nattig Altså, det er da helt da Det gutten gjør, han spiller jo veldig mange spil Som er sånne games for gold Som han skal snakke om i dag mm. um, Men han har jo ikke harddisk på Xboxen sin For det vil han ikke bruke penger på Så han er koblet til noen sånne virber Av USB-stikker Av umsekvalitet Så den er jo verre enn internett Altså, ikke vil han kjøpe spil Ikke vil han kjøpe seg en skikkelig gattisk Så det er noe foto han kan gjøre han, Du velger spillene i menyen På, på, på Games for Gold Og, og lägger de til lister de, eller? Ja, du, du, du setter det på download-lister de Altså, han er på download-lister Men han har jo ikke plass til å ha det Men når den første kommer på lister Så kan du nå som helst laste den ner gratis Selv om måneds tilbud er godt ut mm. Så du har jo bare en lang lista du Og så tar du et spel om gangen Av det er interessant Ja ja, hva skjer for oktober måned på, på Games for Gold? Ja, først på siden vi var inne på dette med hardiskplassen, så en stor takk til min bror Dang, som faktisk donerte sin 120 GB hardisk til meg. Nei. Nei. <laughs> så nå har jeg plass til alle mine gratis spil. <laughs> og så det betyr at jeg har en stor katalog med, med spill da, og siden jeg allerede har satt i på download listen for lenge siden. Så nå på måtepunkt er i og kommer tikka ned én ut én då. Eh så nå har jeg veldig mange spill som på list i i har på, på min Xbox harddisk som venter på meg. Men nå har jeg fått så luksusproblem at det, jeg har for mange spill og jeg vet ikke hvor i skulle starte engang. Så jeg har liksom spilt én time av hvert eneste spill bare som en liten sånn tapas smakebit. Så vet jeg liksom at ja, jeg kan prøve det eller jeg kan prøve det. Kanske det var en kule idé For å få tilgangen For spill i dag Er jo ganske stor Med diverse online tilbud Games for gold Plus Whatever Folk har gjennom flere spill Enn de rekker over Ja Det spillet er det var så dumt Å bare Via en time og to Til katt spill Ja Og det, det er jo ikke alle spill Jeg kommer til å heller Men det er jo kjekt Å eie de det ja, ja. Altså, nå, nå, nå sier jeg det helt klart at jeg er en gjerrig fyr, altså. Han fantastisk ja. på mat når du kommer inn om å besøke ham. <laughs> ja. Han er ikke nattig på gjestene sine vegne, det helst på sine egne vegne. Ja, det, ja, hvis jeg kan spare penger på meg selv, så gjør jeg det. Jeg, det er ikke ofte jeg går ut og kjøper spill på lansering. For eksempel, jeg har en planer, som jeg kommer til å fortelle litt om. Men jeg, jeg har jo hørt veldig mange positive ting om... Metal Gear Solid 5 Oi, det er et helt nytt AAA-spill ja. Det går ikke andre planer på det jo. Det koster det, det koster <laughs> men, siden, men det jeg tenkte Jo, hvis jeg venter litt Så går han litt i pris Og derfor har jeg spilt igjennom Metal Gear Solid 1 Metal Gear Solid 3 Og 4 Og nå skal jeg spela uh, Peace Walker Og innen, den, innen tiden uh, Jeg har rundt alle de spillene så, så har kanskje femmen droppet litt ned i pris Så den det litt billigere Eller jeg finner noen line litt som sånn. Nei, jeg, jeg utsetter ting for Hvorfor skal jeg kjøpe ting på lansering? Det er ikke så viktig for meg å ha det øyeblikkelig der da. Jeg kan vente et halvt år, kanskje et år. Ja, men det er jo det blir billigere ja. Du venter jo ikke bare for å vente Ja, nei, nei, de må jo droppe ned i pris, ja altså. Så hadde prisen på dag to, så hadde du kjøpte på ja, dag Ja, ja, ja, klart det Jeg er jo stor fan av gode spill Merkelig svarlig til hvem skal bra spill Og hvis noen hadde liksom Solgte det til meg for halv pris Så hadde jeg selvfølgelig gjort det med en gang, men Da hadde du sagt, ja, har du noe jeg kan få med på kjøp? <laughs> nei, jeg sparer penger der jeg kan spare penger, altså Men nå, altså på, på Playstation sin plus -tjeneste. Oktober var helt fryktelig at det er ikke en drit Ingenting? Ja, jo, det er Super Meat Boy, men kan man ikke spille det for veldig lenge siden Ah, ok Hvis du vil ha det Så, så la oss gå Xbox Ja, Xbox tidligere i oktober Så var det Ground Zero så var gratis Men den tiden er borte nå Så nå er det The Walking Dead Sesong 1 Som er gratis ut oktober Og til midt november då kan du få lastet ned Xbox uh, The Walking Dead sesong 1 uh, på Xbox One og Xbox 360 og jeg må si det er kvalitetsspill det er Telltale som har lagt den um, og hvis dere ikke har vært borte i de spillene så handler det mye om å ta avgjørelser kjapt uh, og ha en dialog med dine karakterer da. og alle kan dø det gjelder liksom å ta vare på dem og av og til så må ta tøffe valg Uh, og av og til så må du være tøff selv Og si ting som folk trenger å høre Men ikke som nødvendigvis er pent um, Men mer kan du velge Som avgjør at det ikke er vanskelig å gjøre det Nei, sånn. nei Det er ikke utfordrende Nei, nei, nei, det er nok ikke utfordrende Du kommer nok ikke til å dø Sånn, og mange ganger Fordi du blir frustrert av kontrollen Men av det til er det sånn uh, Sekvenser der du må trykke på riktig knapp Altså, øh uh, kjapptidssekvenser. Ja. Men det som er tøft er å ta avgjørelser som påvirker andre. Og hva som er et typisk valg, det er en zombie som spiser og gnager på en kompis av deg. Redder du han, eller skal du redde et barn som sitter fast i et kjøleskap? Altså, hvem skal du redde? Det er dilemma. Det handler mye om dilemma. Og det synes jeg har det veldig bra. Jeg spilte igjennom dette her en... Åh, oh, der alle eventyrfigurerne ble virkelige Snøhvit og kompani Ja, det er Wolf Among Us A Wolf Among Us Ja, så sånn jeg en har en episode igjen siden Maskinen min døde Ja? Ja, men de fyra jeg spilte var. veldig bra Så so vi vet hva han snakker om Da han snakker om, om Telltale Games Telltale, de, det finnes jo 2 eh, som også er veldig bra altså, jeg skal ikke røde bare historien nå men eh, det er vel verdt å spille sesong 1 og jeg tror hvis du spiller 1 så vil du veldig gjerne spille sesong 2 så for alle del altså, det, for dere som har abonnement på Xbox Live dere er noen toger hvis dere ikke laster det ned og, og det er jo halloween sesong så litt skremmende er ja. Over og ut for å gjøre en gang. <laughs> ja, jeg skal komme tilbake med flere gode tilbud. Uh, angebot for, uh, hei, hvis du kan spare penger, hvorfor ikke gjøre det? Jeg vet ikke, altså, det er egentlig så inne på kontoret, det begynner jo snart å brenne ned, <laughs> så, så er det er mørkt her, men ja, ja. KEN I TASIKKE ER DU Meg har tenkt å prøve en ny ordning der har med røbe svaret på foran, og for de som ikke vil høre det, så må du spole fram 10 sekunder, men her kommer ukens svar. Det er Pacman. Nå er det Wii sin tur. Det er Jettas spillkarakter. So what else further do Ento det måste ni ska engelskan. Alltså utan vidare det är inte där gör. Sätt igång. så du, du tänker altså, altså, altså, okay. uh, so på en uh, spelkaraktär du... ja, det var ju spass man en. Nej. Nej, okej. Okej. Är du en man? <laughs> Vanskeligt att svara. Är du en dyrare ting? Nej, inte dyrare. Eller en robotaktig ting? Ikke helt Er du en dame? Nei, må du si det enkelt at jeg er en mann da <laughs> Ok, en, en manneaktig greie Manneaktig manne ja. greie uh, Er du i et skydespill? Nei Er du i et sportsspill? Mm, kanskje en spin-off, men jeg gjerne ikke <laughs> um, Er du i en plattformer? Nej det er vel ikke det heller Jo, det er jo plattformer med meg i ja. Dette høres ut en veldig uh, rar karakter Som har vært borte mye forskjell Ja, han var bare, bare borte i litt av hvert <laughs> litt av hvert <laughs> uh, En mannaktig Fyr som har vært borte litt av hvert uh, Høres ut som en Luguba-type, synes jeg da <laughs> Ja, det er faktisk Luguba Har altså. han kjørt en go-kart? Uh, nei Jeg tror ikke, tror ikke. Finns, Har han vært på en Playstation-konsol? Uh, jeg ja, har ikke Playstation Ok, da skal eh, Playstation Han er på andre konsoler Jajaja ja, ja. Han er en sånn multi-konsol-fyr um... Nei, nå må jeg prøve å tenke med nyddå Er han eh, kvide? Sånn hud hudmessig Nei, han er ikke kvide <laughs> er, er han grønn? Nei, han er ikke grønn <laughs> Nå bare velger jeg farge her Jeg må prøve å tenke litt mer Jeg tror jeg kommer til å bruke 20 spørsmål Men en gul? Ja Han er litt sånn gulaktig Ja Du vel, er dette Simpsons-familien? Nei Nei Søren heller, jeg trodde de var Veldig gulaktig Er det Pac-Man? Ja Ja, det har vi det Yes Ja, ja, men det er ok fikk... Gult, det hjelper ikke ja, nok så, Ja, ja det, det. takk skal du ha de, uh, oh, nei, ja, Det stemmer Han har vært borte i mye forskjellig Altså Adventure. man adventure eller någon jag Pacman adventures det det? Ja. Uh, altså, vet, tror, du Pacman han har kört en go-kart. Han har det. Han har det. Ja, det är liksom inte Det är inte hans primärnäring, Men eh uh, jag tror Pacman var med i en versjon av Mario Kart Kanskje av Mario Kart Arcade eller sånt Åh, uh, ikke oh om i alle dager Er det som er spent Mario <laughs> Nei, ja, denne, den, den kunnskje du i det er helt forståelig Men, uh, nei, Pac-Man Han eies jo av Var det Namco, tror jeg? Namco, ja, det tror jeg. God, uh, gammeldags uh, Kjent spillkarakter Han var ju med i uh, Den nye uh, Adam Sandler-filmen Som var så dårlig Pixels Har du sett den? Jeg har ikke sett den Men jeg har hørt at filmen er revet Jeg også, men det er jo Adam Sandler og det er tv-spill Altså, ja, rev av film, men jeg tenker super i en ordning, så de. Ja. Altså, jeg, tror, jeg har bare sett trailer nå, men det har du til med skaperen av Pac-Man, som skal prøve å snakke til sin figur, da, som en fars figur, men jeg tror ikke det går bra. Han får hånden sin bitter, eller noe sånt. Altså, Pac-Man er jo bananer, så altså. det er kjeftens <laughs> går rett. i et. Eh, det går jo, wakka, wakka, wakka. Det er jo ikonisk karakter som du har valgt. Det, det må jeg si. Ja, han, har, han har satt en viss standard. Det har han. Og, og på 80-talet så var Pac-Man det var som en er det en farsott, vet du. Det är en farsott. Ja. Han var upp med Tetris tror jag. Ja. Det alla Pac-Man och folk hade pengar i disse dessa arkademaskiner, men det var också uh, en del av den Pac-Man-borgen som gjorde koll på spelindustrin på 80-talet då. Uh, det var att uh, det blev bara liksom ett overflod av billige kopier av uh, Pac-Man. Um, ja. og spill som var på en måte den samme formel. Eh, uh, og til slutt så gikk folk lei og spillmarkedet krasjet i USA. Det kan jeg godt påstå. Ja. Visst, og det er faktisk veldig interessant og det finnes uh, dokumentarer om uh, om spillindustrien på 80-tallet som nokon kan finne på Netflix som jeg anbefaler. Katter det du Som en heter Game Over. Uh, og den andre heter Videogames, The Story Og så er det en som fokusere på E.T. Da. Ja, hele Atari-legenden Atari. Tusenvis av E-teksemplarer Mer gravde i Mojave Erkenen. Ja, det stemmer Jeg skal ikke ødelegge dokumentarer på dere Men uh, det er verdt å sjekke ut hvis dere glad i Spelhistorier Ja, det er jo X-Files i eleven Takk for uh, bra karakter Neste uke er det min tur Da skal jeg ikke en snartigget til så, hva? så hva? No! Don't go! Ja, då var vi färdiga på denne gång. Jeg har haft synsygla igen. Ja, jag si. har gjort det. Jag har täckt och kringkastat om spelet, vad jag säger. Var haft en väldigt positiv upplevelse, så mer kommer det att hålla på så länge folk är villiga till att höra på oss. Ja, det här var avsnitt 2, folkens. Av formelvis i mange episoder Så da vil jeg egentlig bare takke for meg Og ønsker dere en Fin uke videre Ja, takk for følge Avslutningsvis, siden tema handler litt om Alle helgen og skumle ting Så vil jeg spille en sang Det er fra Mega Drive spillet Michael Jacksons Moonwalker og Dette er jo da sangen Triller